Tak vás uh, někteří jsou exteriérovější, takže to je, a zrovna erotiky tam teda moc není, jsem si myslela, že tady je takový publikum, který, nevím, přes den to jako ne, by to nerezonovalo. Takže to je návrh pro organizátory, aby to posunuli tady do dnešního hodiny. Začnete až v noci, příště, přesně. Ne. Příště, až bude Kateřina vystupovat. Modrá krajina. Tahle krajina je hřejivá. Se svahy porostlými měkkou kožešinkou. Projdeš po ní bosa zpátky hustým lesem. Dospělost. Projdeš zpátky šimravým lesem. Dětství odlesky na moři, na moři a vrozená naděje bylostných plachet. Závislost na nezávislosti, která ti postupem času svázala hrdlo, ruce, tělo k nehybnosti. Projdeš zpátky aortou, vagínou. Někdo tam potká jehlice, horkou vanu na vyhánění plodů. Někdo toužebné čekání na někoho, kým se nemohl nikdy stát. Projdeš zpátky úzkou, blankitnou cestou, mezi tmavozelenými smrky, tmavozelenou tmou. spátky do života, v němž si bývala jedlí, bývala jilmem. Kdež proti směru své cesty, hledáš ten bod, od kterého se to zvrtlo. Hledáš sebe, plnou jiskřivé, blahodárné krve. Projdeš zpátky mechovou plání s temně modrými tůněmi, nakonec vždycky dojdeš k moři a upřeš pohled. Za tímhle obzorem by to mělo všechno být. Černá krajina. Rozjařený umrlec, co na mrtvou ruku chytil okouna, na tebe samozřejmě mává. Bílá krajina. Dál deš bílou krajinou z, do, z rozr, rozdrcených chodidel. Přesípavé duny, jako tvé, tvá mysl, předstírají trvalý tvar. Nepozorované vytrácení. Hmota času. Lavina černého sněhu, ve které vysíme. Rudé šípky v černých větvích, běluhy pod ledem. Neznatelné vytrácení během usínání a probouzení. Úbytky vášně, za to zvýšené nároky na dávky důvěry. A v koutku bytnějící touha po čím dál zásadnějším vyznění života o čím dál vznešenějším sebeuskutečnění, s čím dál menší schopností a zájmem to všechno vykonat. Jak se ty břízy těmi lístky pěkně snaží. Život prospat a pročekat ve frontách, do něčích zad ho procivět. Ale co jiného už by měl člověk dělat. Ani souložit se nedá 200 let. A těch růží v pugetech to už by nikdo neuzvat. To mizí v nás však neodolá sladkosti nabízejících se květům. Půjdu dál v rudé. Půjdu dál v rudé, já vím, krvavou stopu za sebou potáhnu. V rudých šatech se vdám dva a pana a až mě předvolají, nesmím se vstekat, ale být důsledně věcná, být bodrá jako úchytka šuplíku. Bohatství to už vypadne samo. Ještě mám čísto. Vesnu snu schlížím na širokou čínskou řeku v časném rozednění. Pohupují se nad ní omamně zářící lampiony. Musím o tom hned napsat báseň, říkám si. Než se probudím, než bude světlo, dokud to všechno bude pravda. Jitřní muž. Jsem velmi krásná, a už umím chodit tmou, neznámým prostorem, aniž bych kácela nábytek. Doprovázejí mě světelní muži. Držím se jejich zaparoží a dotýkám se jejich křišťálových jazyků, které mi zvoní v ústech. Po obvodu mých stěn celé dny i noci planou ohně v řadě. Tyto pochodně, které se pokaždé ještě víc rozhoří v mrazivém průvanu, mě udržují bdělou a v dobré náladě. Něco totiž do zajista ještě přijde. Budu se procházet povodláčí, uhlících a rozdrcených mušlích s kaktusy po kapsách. Budu vláčně prodlévat v krvi a mléku s odvěkou touhou zemřít. Ale vždycky se před půlnocí dotknu diamantového těla, jehož podstatná vůně mě odnese do kraje oranžových pestíkům. Placatý pes. Na tence posečeném trávníku, na vrcholku svažité zahrady, s nohama přesně v, v úrovni horní linie plotu, stojí placatý pes. Mohl by tak snadno ten plot překročit a víc si do města ale je zvíčkaný, neudělá to. A taky jeho páni se dívají, ví to, nechce je zarmoutit a tak jen pozorně přihlíží, jak dál sečou již posečený trávník. Dítě na houpačce působí houpáním vrzavý zvuk, jenž podobá se skřípání marničních dveří za větrných dní. To dítě tu zapomněli. Bude se houpat celou noc, dokud mu krápník svítání z opačného břehu nepropíchne srdce. Krásným souložením v písku na pobřeží, s horoucím duněním vln v zádech, udělá se nové dítě. Tak to ještě mám číst. <tějí> tak poslední. <tějí> Nepřestaneš toužit po lásce, i kdyby měla vylézt z písečné děury a vést se na hřbetě střevlíka. Ještěrka, upouštějíc v běhu ocásek, se tě ptá, zda se ještě někdy vydá, vydáš vstříc tomu, co tě zřejmě znovu zradí. Říkáš jí, ještě dnes v noci bych se stala holohlavou mniškou, kdybych nedoufala. To byla chůze po Dunách Kateřiny Ručenkové, za kterou byla oceněna Magnézií literou 2014. Znamená to pro tebe něco víc než rozšíření jistých možností, které jako autorka máš? <laughs> Počkej, víc než Myslím možnosti nabídky, třeba například a hostování na zahraničních festivalech, na knižních veletrzích a tak no a to se těžko ten zájem, posuzuje, Nebo je ten zájem, který třeba ta sbírka vzbudila, taková aura, která tě utvrzuje v tom, že máš pokračovat v psaní poezie, nebo potřebuješ to pro svoje psaní, ten úspěch? Strašně otázek. <laughs> Myslím si, že ta aura kolem té ceny, kolem každý ceny se vznáší aura. A tak třeba teď budeme s Olinou Stehlíkovou, která letos dostala magnezii literu, vystupovat na Colors of Ostrava, jakož to oceněné. Takže to, jako, asi to je asi důležité pro pořadatele festivalů, že můžou tam jako napsat, je to jako potvrzený tou cenou. <laughs> <laughs> Nicméně, ty si dlouho necítila potřebu psát básně, měla si takovou dlouhou přestávku. Mm -hmm. Vlastně po uh, roce když jsi napsala, uh, není nutné, je, noci, noci, vyšla knížka, dva kolik? 24, 23, 4, jo, jo, byla noci, noci, 2003 jo byl noci, noci, popel a slast, ten předtím Moudvik, a není nutné, abyste mě navštěvoval. A od toho roku 2004 Mm -hmm. Až do toho roku 2014, teda ta sbírka samozřejmě vznikla dřív, tak byla pauza, ale velmi kreativní pauza, kdy Kateřina psala zejména divadelní hry. A jak tedy velkou cestu máš pocit, že si urazila v době té přestávky? A proč si ji vlastně udělala? Mm -hmm. No tak já jsem měla pocit prostě, že, že v té poezii, jsem v tu, tu chvíli, protože to, to vlastně, ta poezie pojednává o nějakých existenciálních věcech, a, tak v tu chvíli jsem měla pocit, že, že jako bych se opakovala jenom, kdybych psala dál poezii a um, že, že to můžu prostě v tom pokračovat až s nějakou další životní zkušeností což mám třeba teďko no jako znova zase ten pocit, že zase budu muset čekat třeba deset let, než, než zase něco prožiju a se to posune. No a za další jsem prostě toužila, vlastně jsem byla taková zklamaná z toho, že to přijetí té sbírky Noci noci bylo takový jako dost, nega dost tak negativní. <laughs> takže jsem chtěla prostě si dát pouzu od poetického i prozaického světa a, a začala jsem psát divadelní hery, tak chtěla jsem proniknout na divadlo, takže jsem psala, napsala jsem asi osm divadelní her, no, no. tak to, no, to je ta hodin. pauza. A cítíš se být dramatičkou? Oni byly uvedené, jedna byla uvedená na divadle, tedy Niekur, v divadle Ungeld, mm -hmm. také jako rozhlasová hra. Čas Třešňového díbu měl e, rovněž rozhlasovou podobu. A ty další? Co se stalo s těma dalšími? Ty prostě se nikomu nelíbily, no? takže nebyly uvedeny nějak. E, no, ne, jako když, když, se uvedla, když se uvedlo nějak v Ungeltu, tak jsem se cítila být dramatičkou. A pak, když jsem napsala další tři hry, které jako, se nikomu nelíbily, tak. E, jsem pochopila, že jako asi ne. A, takže teď uh, vím, že ty dramatici, co jedou jako Sikora si a já nevím, současní dramatici, tak prostě mají 10-15 her za sebou a inscenace ve více divadlech, tak to, to je asi kritérium pro dramatika. Takže jedna hra uvedená na, na, na skutečné scéně plus čtení, tak to, to jako v tom dramatickém světě ne, není ještě taky dost. Jako. A navíc byla známá jako um, básnířka, takže to taky člověku uškodí možná. Ne, tomu, tomu pomůže. <laughs> <laughs> Ale je pro tebe to, te protože střídáš tady ty, ty literární druhy, je pro tebe podstatnější to téma než ta forma. A ta, to téma si pak už tu, tu formu najde, nebo opravdu si cíleně psala divadelní hry, chtěla se si i trošku osvobodit od psaní poezie. No, myslím, že těžko se to rozlišuje, je, jako jde to ruku v ruce, ale je téma, který si hledá svoji, svoje vyjádření, protože třeba téma, který jsem zachytila v, tý, v tom nějakou tak jsem předtím třeba napsala Popel a slas, ta sbírka. Uh -huh. uh, je, takže jsem to by jednu, jednu věc zpracovala dvojmo, ale ně, něco, něco, něco si vyžádá prostě dramatickou, něco, něco je, z něčeho je povídka a, a, a něco nemůže být zřečený jinak než ta poezie. No, takže, ale já to nedokážu takhle, do, uh, prostě se to ví, Ví se to. <laughs> My bychom možná teďka s Vráčou Kadlecem přečetli vlastně ukázku z jedné té odmítnuté hry, kterou nikdo nemůžu říct, že ji nikdo jmenuje se spacifikovaná. Nemůžu říct, že ji ještě nikdo nikdy neslyšel, protože ona v nějaké podobě uvedená byla. Ano, ano. Jeden amatérský soubor bez mého vědomí ji udělal Dávíc. světovou premiéru. <laughs> bez tvé přítomnosti. Bez mé, bohužel bez mé přítomnosti, ale oni si vyžádali jako práva v díli a všechno řádně udělali, takže díli mě neinformovala. Díli, ale že jestli ale je někdo to někdo jako z To pro mě bude úplně poprvé, že tady uslyším aspoň kousek jako ve vašem podání. To <laughs> tak to je překvapení pro tebe. Doufám, že nebudeš zklamaná. <laughs> A, a nebudeš si přát, aby tu hru už nikdo, nikdo, nikdo nikdy veřejně neuváděl, nebo nečet v našem případě. Tak. Tak. Já jsem si to nesecvakla, jak mi manžel říkal. Ale... A podle toho to dopadne. On mi vždycky, i, I tohle, jak tady sedíte, to vlastně navrhnul on. Takže děkujte mu, že jste ve stínu. Teď byste sice taky byli ve stínu asi. Nicméně, myslím lepší. si, že tohle je lepší. Každopádně, a tady se uh, ten prostor pěkně rozdělil. Tak. Ano, už budeme číst. A on navíc mě takhle umravňuje, aby byla rychlejší a tak dále. Takže hra se jmenuje Specifikovaná, je to ukázka z druhého obrazu. To říkám já. V Londýně ráno. V kolik jsi přišla? Asi ve tři. Úplně opila, ale nezvracela. A večírek se vydařil. Docela. Kdo tam všechno byl? Silvě, Hans, Theo. A ještě jiný, který jsem neznala. S kým jsi povídala nejvíc? To by se smál. Proč s kým? Se sebou. Kvůli tomu jsi musela na večírek. Jak jsem se opila, tak potom sedím mezi lidma, bavíme se dobrý. Ale pak jdu na záchod, podívám se do zrcela a... Co? Bylo to něco jako odosobnění. Byli jsme tam dvě. Já ten odraz vnímala jako cizí ženskou. A začala si s ní povídat. Byla jsem jí dost zvláštním způsobem nakloněna. A ona mě taky. A pak jsem jí řekla, teda ne, to ona řekla mě, já ti věřím. Ty něco dokážeš. Bylo úžasné, že mi někdo takhle důvěřuje. No, já vím. Víš, víš, kolikátého je? Snažím se nemyslet na čas. A chceš překvapení? Ani ne, aspoň zatím. Co si viděla venku dneska ráno, když jsi vyšla z domu? To, co každé ráno. Probouzející se ulici, číšníky venášící židle před kavárny, důchodce venšící psy. V Londýně přece důchodci žádné psy nemají. Řekala jsi, že v Londýně nežijí psy. Tak to bylo ještě v Praze. Jak si to mám pořád pamatovat? Proč nejdeš ven sám? Ty víš, že odsud nemůžu odejít. Tady tě přece nikdo nezná. A to přece nejde. Bože, tak uvidí to světlo, nějak si zakryješ tvář, můžeš jít klidně ven. Sama si viděla ten poprask na letišti, to, to už se nesmí opakovat. Taky ale budeme muset odjet, už mě to nebaví žít život místo tebe. Ale kdybys nemohla chodit ven ty, já bych ti říkal všechno, co bych viděl, žil bych za tebe rád. A to se možná stane už brzy, že nebude moc jít ven ani jeden z nás. Pak už budeme žít jen z minulosti. Což není zas tak ojedinělý způsob života, když si vezmeš, kolik vdov i nadále žije pro své mrtvé muže, nebo kolik veteránů pro své dávné boje a zranění. Má to jednu velkou výhodu. Když nebudeš vůbec chodit ven mezi lidi, tak se ti už nic nestane. A nebude možné o tobě říct, že jsi spacifikovaný. Já nejsem spacifikovaný, jsem svobodný. To se ti jen zdá, protože nechodíš ven. Co budeme dnes dělat? Můžeme se milovat. A když se uděláme, skutečnost se změní? Včera tam všichni mluvili o jednom suchaři, O finském suchaři, který neměl ruku. Někdo se ptal, jak o tu ruku přišel. Mysleli si, že o ní přišel při práci, protože on vytváří strašně nebezpečná umělecká díla. Třeba konstrukce, které ti můžou rozdrtit prsty, když si nedáš pozor. Nebo udělal z oceli takovou pohyblivou obrovskou kouli, která má uvnitř čidlo, reagující na lidský hlas. A když někdo vejde do místnosti a omylem promluví, tak koule se dá do pohybu a začne ho pronásledovat a může ho klidně převálcovat a zabít. Umělci jsou nebezpeční lidé. Tak jsme se tedy ptali, jak o tu ruku přišel. A někdo řekl, že to vůbec nebylo při práci, ale že si ji uřízl sám, vlastnoručně. <laughs> Někdy bral totiž drogy. A jednou v noci byl sám doma a měl strašný hlad, ale neměl tam nic k jídlu. Asi to bylo někde na samotě, že neměl ani možnost si jít nakoupit. Tak si prostě uřízl ruku a dal si ji ohřát do mikrovlnky. Jmenuje se Markus Cooper. Tu ruku pak ani neochutnal, protože ztratil vědomí. Nebezpeční lidé. V lepším případě nebezpeční jen sami sobě. má teď na tom pahýlu připevněnou umělou ruku. A i když teda může hýbat jen jednou rukou, tak si cigarety nikdy nepřipaluje zapalovačem, ale zásadně sirkama. Připaluje si sirkou jednou rukou. Schválně si to zkus. A co máš pro mě za překvapení? Možná už ho chci vidět. M... Jde za scénu a přináší odtud nafukovací bazének. Nalije do něj vodu, pak do něj dá kachničku nebo lodičku, pak vezme fén na vlasy a fouká do ní, pak předá fén o, ať fouká ona. Nechápe. Vtip je v tom, že až se kachnička dotkne kraje, spustí se z repráku hudba nějaký chorál hodně hlasitě a uhrančivě. Hudba skončí, fouká znova a až znova narazí, spustí, spustí se jiná skladba. To je krásný, děkuju. To jsi vymyslel sám. Jsem viděl v televizi. Předváděl to tam jeden experimentální skladatel. Proč si nevymyslíš jednou něco svýho? Mohl by se taky proslavit. Ale já nechci. Za prvé si nemyslím, že umění, které vytváříš, musí být tvé vlastní. To je zbytečné lpění na vlastním egu. A za druhé, že by se nutně muselo někomu ukazovat. Takové inspirované umění na doma, to taky potěší, ne? A nikdo se do tebe nesere. Nemusíš poslouchat milné interpretace redukce svého díla. Nemusíš se vystavovat pohrdání zakomplexovaných kritiků. Umění se musí ukazovat, prostě musí. Jinak přece neožije. Ožívá až tím, že je vnímáno. Já si to nemyslím. Sártr, Umění nemusí být vztahem ke světu, ale prostě k pravdivosti. Umění může jen být, mít vztah k pravdě, ale nebýt vnímáno. Cirkus bez obecenstva taky není cirkus. Musí se ukazovat. A už, už víš, co ukážeš v tom svém projektu? Ne, neptej se. Nevím. Musíš mi pomoct. A víš už aspoň přesně, co to má být? Jo, mám vytvořit něco, čím se vyjádřím k současnému světu a politice. Všechno teď musí být politické, osobní už jim nestačí. A co to má být? Nějaký objekt, video, socha? To je jedno. Hlavně, aby se to vyslovilo k dnešku a mělo to vztah k politici. Copak ty máš nějaké politické názory? ne ale když nic neudělám, nedostanu honorář a budeme muset okamžitě odjet. Vyslovit se k dnešku, to můžeš dneska čímkoliv, třeba sochou v zvířete. I zvíře dnes může nést politický význam. Uděláš volá a máš to. Haha. Ha. Tak slepici na podestýlce, to je taky politická. Chci něco osobního. Takže o čem to bude? Asi o nás dvou. Mohla bych nás odlít z scínu třeba na H jak jdeme přes přechod na Trafalgar Square a hledíme na sochu toho, jak má ten klobouk. Nelzna. To by bylo zároveň osobní i politické. Intimní sousoší ve veřejném prostoru. To zní velmi angažovaně. Jaký by to mělo mít politický podtext? Něco už by se vymyslelo. Třeba, že cítíme se svou českou hist. Třeba, že se cítíme se svou českou historií jako nazí při pohledu na admirála Nelzna, protože bychom taky rádi vyhráli námořní plachetnicovou bitvu. Jenže nemáme moře. Něco takového. No tak, s tím ti asi nepomůžu. Od té doby, co jsme v Londýně, mám pořád takové závratě. Ale ani na tělesný, spíš duševního původu. Jakože na ničem nedržím, že vlaju. To může být změnou prostředí, ta doprava a hluk, nebo se ti nedostává nějakého prvku, magnézium, nebo zinek. Smíš mi chybí víra v sebe. Co budeme dělat, když nic nevymyslíš? Musíme. Takže něco politického. Vím asi, proč je to pro tebe problém. Protože se chováš jako žena. Jak se to podle tebe projevuje. Kdykoliv je to možné, díváš se do zrcadla, do všech výkladních skříní, do skla ve dveřích v metru, do okna v tramvaji, ve vlaku, v letadle, do zrcadel v hotelových koupelnách, ve zkušebních kabinkách. Díváš se dokonce na svůj vypouklý odraz v lžíci, nebo v oblé uchyce sprchy, prchy. A tvá náhá vypouklá postavička je menší, než nehetu palce. Jak to víš? Sama mi to řekla. Povídáš si sebou v zrcadle na večírku. Někdy se dokonce díváš i do mého oka, jen aby se v něm viděla. No tohle dívám se ti do očí, protože s tebou mluvím. Počkat, jak můžeš vědět o té sprše? Tam si musel pozorovat leda sám svou vlastní postavičku. Díváš se na sebe a tak znáš jen sebe. Tak já se jdu osprchovat a uvidíme, čí postavička tam bude. O jako ona, schodí ze sebe šaty a začne se sprchovat. Všude a stále se dívá žen na sebe. Celá Afrika hladoví, ale tebe to nezajímá stále jen ty. Tohle je africké kliše. A co podle tebe vidím? Co vidíš ty? Proč mě najednou tak obvinuješ? Chci tě vyburcovat k činu, co vidím. Vidím ženu se spokojeným klitorisem, která neřekla nikdy jediné slovo proti ženské obřízce. A co jsi řekl ty? pak já jsem zodpovědná za bídu světa? Jestli v tom světě žiješ, tak jo. A jestli v něm nežiju? Pardon, zrovna se totiž sprchuju. Kdyby ses oddala aspoň jedinému oboru, pomohla jedinému člověku, přinesla jedinou oběť. K tomu bych se musela cítit povolaná už od narození, ne? Hele, některí lidi jedou v drogách, spotřebujou celý život na boj s vlastníma závislostma, jsou tu vrazy, zloději, devianti. A na se mám cítit já? Jak se obětuješ ty? Já jsem tvůj stín, podporuji tebe. Musí se za každou cenu někomu pomáhat. Dokud naši prapředci nevěděli, co se děje v Africe, dokud ani nevěděli, že nějaká Afrika existuje, nemuseli se cítit provinile kvůli všem, co tam umírají hlady. Žili své spořádané životy a byli dobří. Tohle jako by teď najednou nestačilo. Děkuji, vráťovi ukázka, to je spacifikované. Poprosím, Kateřina, aby se vrátila na místo. Ty se zbavila. díky, já jsem se zbavila. Já jsem se taky bavila, když jsem to četla a uvědomila jsem si, jak aktuální to je. To jsem chtěla říct, že jsem to napsala ještě dávno předtím, než tady vypukle ty diskuze o angažovanosti, takže to není žádná reakce. Není to, to reakce, to prostě uh, je, nebo bytostná reakce na nějaký, na poput, který přišel od jednot. Ne, to byla ne. reakce na to, když jsem byla uh, na stipendiu v, uh, v Londýně, uh, v Royal Court Theatre, kde právě jediné, co je zajímalo, ab, aby jsme psali, my, co jsme tam přijeli, uh, dramatici o svých zemích, o politice ve svých zemích a, a vůbec jako... To, že někdo napíše dobrou hru osobní, je vůbec nezajímalo. No. Mm -hmm. Tak to byla reakce na to. <laughs> Ale není, není to nebo vlastně všem těm stipendům. Ale ty, ty se s tomu vlastně uh, vysmála, ale zároveň je to jako velmi um, existenciální spověď. Pro mě je to téma té uh, viny uh, za všechny hříchy světa vel, velmi uh, důležité. <laughs> já, já naopak... Uh, Tvoje postava se vymezuje vlastně vůči jakékoliv oběti, kterou by měla ona sama, kterou by měla být tedy za ostatní a cítit tedy odpovědnost za, za to, jakým směrem se svět vyvíjí. Tohleto, jak jsi vlastně reagovala na... Ty debaty o té, o té angažovanosti. Já vím, že se ty asi na to každý ptal. Ty jsi bytostně neangažovaná. Mně se na tom textu líbí, jak si jak vlastně um, otevřena, ale zároveň cítíš nějaký svoje mantinely, jako svoje omezení i v té tvorbě a umíš být sebeironická, což... Uh, a trošku si kávíš vlastně do vlastního hnízda, to já mám strašně ráda. <laughs> Tohle princip. <laughs> Takže e, mě e, to bavilo na, na té hře velmi. A je, to, je to ale lirická hra. E, mo, můžeš říct něco o těch identitách těch postav? Je to i tedy o, vlastně o změně e, identity těch postav. Debo e, oni, oni jsou zvláštní, už jsme to možná naznačili v těch... E, v tom dialogu, ale oni tak oni jsou na sebe tak jako napojení, prostě je to, to milostný pár, který tam odjede do Londýna, kde ona teda má za úkol napsat něco, něco angažovaného a on jí s tím pomáhá a vlastně jak si ty ty mi potom psala o tom, taky jako moralizuje a vlastně jí dělá to ten pohled jako z vnějšku, který který třeba já sama jakož jakožto autorka, že, že právě se jako vyhejbám těm nějakým obecnějším tématům, nebo ne obecnějším, ale souvisejícím s politikou, no, což hmm. mě třeba nezajímá, ale myslím si, že mi to nemá kdo co diktovat prostě autorovi. Hmm. Hmm. Jo. Tak to je můj postoj k, k těm diskuzím. Jo, jo. Je, to, je, to je to o svobodě umělce v současném světě kdy ta, ta role se zkrátka mění, možná to bylo je, byl samozřejmě tématem letošního festivalu, teda festivalu sjezdu spisovatelů, tak tam měnící se role. Ty jsi tam nešla na ten sjezd? Já jsem tam nešla, protože mě to odpůzovalo, to, to, to nabubřelý moto, jako přepisujeme přítomnost. A necítila jsem, že tady je jako nějaká nálada a potřeba toho, Takhle silného jako gesta. Přitom ty témata, co jsme řešili, byly zajímavé. A kdyby, kdyby se řeklo, že je to obyčejná konference na téma literatura, tak by mi to přišlo v pořádku. Ale nějak mě odpůzovalo ta, ta bojovnost neadekvátní. Mm -hmm. Dobře. <laughs> neadekvátní bojovnost. <laughs> <laughs> možná je to, je to nějaký impuls k pozdější diskuzi, až skončíme. Ještě Protože ještě máme čas, ale musíme skočit tedy ve tři čtvrtě, ale abyste ještě dostali prostor, já jsem uh, požádala Kateřinu, aby ještě přečetla tedy uh, ukázku ze své prozaické práce. Hmm. Uh, bude to povídka... Jaká? Takže bude to povídka Cesta do Provánc, která vyšla v hostu v roce 2013. Uh, ale myslím si, že není teda úplně typická, pro, pro to, jak píšu os, uh, jiný věci prozaický. Tak uh, jsem se vlastně snažila nepsat autobiograficky, což jinak dělám pořád. Tak mám, jo a bohužel teda nemám ten váš úžasný herecký talent, no, takže, tak já se tam. Kateřina. Kateřina vlastně chtěla být, ještě musím říct, prozradit, chtěla být herečkou, než se stala básnířkou. Ano. A, a myslíš si, že... Nepo... <laughs> <laughs> a proč to nevyšlo? <laughs> ne, ne, ne, um... Protože nemám talent. <laughs> to je jednoduchý. <laughs> Promiň, na někdy ne. S tím se, já jsem chtěla udělat takový oslý můstek, že ten vztah k divadlu je prostě byl vlastně měterný od začátku. Ne, že by si básnířka vzpomněla, že, že si napíše drama a začala, začala psát drama z čista jasna. Tam už to byl a bylo, byl tam velký obdiv k Tomasi Bernardovi. Uh, určitě, to taky. To taky, ale teď jsme u té povídky, to zase vysílám prostě impulzy. Ať to je se chvědý. to někde, tam, tam, ať to někde se to uchytí. A ty čteš povídku <laughs> Cesta do Provence, která vyšla Díky. V Tak já, já to... Cesta do Provence. A bude to jenom úryvek teda, takže nebudete vidět, jak to dopadne, ale... Neduje, Nedojedete k cíli s Kateřinou, ale můžete si to vyhledat. Je to host z roku 2013. Třináct takže pod, pod titul je Příběh o tom, jak se banda infantilních třicátníků potlouká po Itálii a nemůže najít Francii. Vyprávěno z perspektivy sentimentální koko. Hej, nasedej do káry a jedeme do Provánc, zvolala mateří douška, přiloživši rypáčkovi ke spánku revol, revol, revolver. Rypáček na káru a tak vyrazili. Mateří douška, rypáček, kotouček a koko. Bohužel se takhle blbě opravdu jmenovali. Rypáček a koko, kotouček to byla skutečná příjmení, mateří douška a koko umělecké pseudonymy. Chtěli znovu ucítit vůně levandule a koko s mateří douškou hodlali každé ráno nacvičit novou aktovku. Já musím domů špitl kotouček, ale mateří douška na něj taky namířila a tak už nic neříkal. Nic nepotřebujeme, doma se stavovat nebudem, koko nám otevírá účet, vič koko, namířila i na koko. Co budem potřebovat, koupíme cestou. Jedeme hned. Žádné zvažování a rozlučky, žádné oplakávání domácích mazlíčků a doprošování se zaměstnavatelů. Tohle je osud, tak to musí být. Moje zbraň je živelná katastrofa. Jedeme. Hurá! Měli bychom si asi povědět, kdo je kdo a jaké jsou jejich životní okolnosti. Rypáček a Kotouček jsou režiséři jednoho divadla. douška a Koko jsou jejich milované a nejobsazovanější herečky. No vlastně ne. Herečky své režiséry milují a oni dva je zhnuseně trpí protože nám nezbývá nic jiného, než se na nich dopouštět takového náhlého násilí jako dnes. Cesta začala deštivě, ale směrem k jihu se projasňovala. Ještě než opustili hranice, rypáček si strháváním volantu ze strany na stranu vydupal, že se před Provánc zastaví naskok v Toskánsku. Jelikož mateří doušku začala bolet ruka se zvednutým koltem a nechtěla ji tak držet až do Provánc, všichni souhlasili projížděli dolomity a několika hodinové obklopení masivy brenerského průsmiku mělo na jejich duševní rozpoložení poznášející až omamný účinek. Takovou velikost, aby doma pohledal. Říp to český lejno, utrousila mateří douška. Nádro oponoval rypáček. Kotouček neměl v patohu žádné oblečení ani potřeby osobní hygieny, to vlastně neměl nikdo. Za to mu z něj nahoře čouhalo zvířecí kopítko. Kotoučku, co to sebou táhneš, byli všichni zvědaví, protože batoh byl objemný a těžký. Báli se, že před odjezdem zamordoval v Praze pitbula, ale všimli si, že krev z batohu nekape. Kotouček jim vysvětlil, že tu prasečí kejtu chtěl vzít večer nevečírek do jedné společnosti. Kde je teď ovšem v brenerském průsmyku konec večírkům? Pyšně vytáhl Kýtu sušené šunky, a každému kousek odkrojil. Ubytovali se v Bolzánu. Zatímco ráno rypáček s kotoučkem ještě snídali, mateří douška a koko vymýšleli svou první aktovku. Máš to? Mám. A o čem? Zdálo se mi, že stojím po pás ve vodě a hladím ty dva. Nebyli lidé, byli to dvě ochechule, kapustňáci, tlusťoučcí a moc milí. Ta aktovka se bude odehrávat ve vodě. Nesmím to vyprávět Kotoučkovi, on by se rozplakal. Ale on není tak útlocitný, jak si možná myslíš. Jednou mi vyprávil, že by docela rád ochutnal moč. Ale hodný je... Jo. A jak sebou pořád nosí tu k kejtu, to je tak dojemný. Druhý den dorazili pod šikmou věž v píze. Kotoučku zeptala se koko. Co je? Nedokázala odpovědět. Už pár let dokázala svého milovaného režiséra po každé jen oslovit a víc nic. Další slova se jí vždycky zasekla v hrdle. Když si spolu co si malého a něžného prožili, ale on od té doby dělal, že se nic nestalo a nic tomu neznamenalo. Koko zůstala kvůli závratím dole a sledovala své přátele, když se vynořili z plavení na ochozu věže. Věž se nakláněla víc než na všech pohlednicích a tak bylo jisté, že se velmi brzy zřítí. Koko měla závratěn z pohledu na ni a zaplavil jí smutek, že takhle do Provánc nikdy nedojedou. A že italské úřady sotva dovolí pohřbít její přátele pod šikmou věží. A jestli nedovolí, bude je muset všechny jednoho po druhém vytahat ze sutin, odvlect jejich mrtvoly do auta a odvést domů. Představa, jak řídí auto s mlčenlivými mrtvolami svých přátel, je rozesmutnila ze všeho nejvíc. Kotouček k její zachmuřené tváři spouštěl olůvko na provázku a šípřínklo o spánek. Chtěla na ně zavolat, ať hlavně nechodí všichni najednou na tu nakloněnou stranu. Ale věž nakonec nespadla. Ubytovala se v hotelu v městečku Castilloncelo, kousek nad mořem. Mateří douška s rypáčkem si až do půlnoci šeptali v pokoji a koko si celou noc představovala, že hladí kotoučka po tváři. Jinže kotouček nikde, nebyl ani ve svém pokoji. Měla období, kdy činilo obzvláštní potěšení vyslovování kotoučkova jména, i když byla sama. Chtěla tvořit nové a nové věty, v níž byl on jednatelem děje a kdykoliv ho znovu uviděla, musela ho oslovit. Sešla dolů do haly recepce a tam ho uviděla sedět v koženém křesle a kouřit. Vypadal truchlivě. Kotoučku, co je ti? Dnes poprvé od jejich tehdejšího zblížení ze sebe koko vypravila víc než oslovení. Asi proto, že se ocitli tak daleko od domova. Mohlo to znamenat nový začátek. Kotouček zíral před sebe a vyfukoval si kouř z nosních dírek pod obličeji, který mu v něm co chvíli zmizel jako v oblacích. Myslel na své tři děti, které nechal doma. Nejmladšího zítra čekala písemka. Dceři byl najít zatoulaný střevíček. A nejen to, Nepochopil, ne, nepochopitelný důvod života, opětovného každodenního probouzení, živá samozřejmost dětství, věčnost léta a pak nic, život, co s ním, probudíš se a je ti 630. Kotoučku, ty máš depresy, protože jsi měl nedávno narozeniny. Nakonec ta lákavá vyhlídka, že umřou všichni, koho jsme znali, kdo se kdy vyskytli v našem životě. Každý, kdo patřil do našeho dětství. Pojďme se radši projít dolů k moři. Jetma. tma. No tak právě. Scházeli ulicí dolů k moři. Proč se mnou někdy nejedeš pod Pontnev? Sedli bychom si uprostřed cény na ostrov, pili červené víno, jedli sír a bagety. Zeptala se koko kotoučka. No to jsem si teda našla. Jak chceš jako v Praze chodit pod nev, nechápal on. To přece není důležité, proč si najednou tak úzkoprsí? Proč nedokážeš vyslovit jména jako Střelecký ostrov, Císařská louka nebo Kampa? Nedokážeš unést obyčejnost své skutečnosti, dokud má jen české názvy? To mi říkáš zrovna ty? Nedal si snad svým dětem španělská jména? Patricia, Manuel a Jose? co to vůbec za blbost mluvit o Paříži, když jsme v Itálii. To smě mě ty těma depresivníma řečma předtím. A tady není vidět, že, že, jsou to, že jsou to dialogy, no. Zítra se jede na Elbu a potom do Voltery. Tak jo, kotoučku. Ve Volteře mají vězení, kde žijí vězni z celého Toskánska a počet vězňů už dávno překročil počet obyvatel ve Volteře. Tam pojedem... Mateří douška tam má prý klíče od jednoho domu. Zdržíme se tam týden a potom snad konečně pojedeme do Provence. Klíče od domu? Není to zvláštní? Jedeme do Francie, rypáčkovi se zachce do Itálie a nakonec tu má mateří douška nějaký dům? Asi nám něco zapomněli říct. Došli k moři a sedli si na betonový břeh. Poslouchali šumění, pozorovali vlny. Přece jen bylo úchvatné po tak dlouhé době ve vnitrozemí zase vidět moře. Stejně nechápu, co tu všichni děláme. Jednou jsme v baru mluvili o provánc a mateří douška se pak dopustí takového zločinu. Únos spolupracovníků. Můžeš se vrátit, ona tě nezastřelí. Konec konců je to jen startovací pistole. Já jsem ráda, že jsme na cestě. Všichni si v sobě neseme svoji provánc. Ty si teď moje provánc, abys věděl. Pípla koko. Kotouček nic neříkal. Já jsem teď v životě úplně spokojená a miluju Vincenta, nikdy ho neopustím, ale nedokážu si sebou nenosit dveře ještě do jiného života. Tu tesknotu, že můžeme být ještě někým jiným pro někoho jiného. Rozumíš mi? Ne, řekl umíně někou touček. Myslel na to, že by měl svou kýtu co nejdřív uložit na nějaké chladné místo. Tak děkuju moc krát. Byla poslední z tvorby trojediné Kateřiny Ručenkové. Povídka, která se hodí do toho období letního. Určitě dějí. Další povídku si můžete přečíst v hostu číslo čtyři z, tohoto, z dubna tohoto roku, kde se také neplánovaně schází s Ivanem Matouškem, zde sedícím v první řadě, který bude číst ve stejný čas zde pod tisem zítra. Takže povídka Kateřiny Ryčenkova a rozhovor je zde. Co? Ale tady ne, ne je za vám, ne, oni, ne. Jsou Ty, oni jsou propojení. Ty no. jsou to je krásný. S Javorem. Tady máme krásně propojení, Jak je propojen ten s tím Javorem, tak jsou propojeni Kateřina Ručenková s Ivanem v tomto hostu. Tak, tak. tak. tak děkujeme. Uh, to byl takový, já jsem řekla uh, na ty oslý můstky. Tak to a teď vlastně je ten prostor pro vás tě, a máme přesně 12, uh, 17 minut. 17 minut na případné otázky, impulzy, jen takové postřehy. Cokoliv od vás jsem. Nebo není... To. Co pak? Pásně? A to už asi bylo Z dost, Stačilo vám to? Tak co byste... Jo, jak byste dáme chtěli si pivo. s těmi 17 minutami možná už... 16. naložit. <laughs> tak, něk tak někdo nám odch... ano, Jonáš Hajk, teda pardon, anonymní. Uh, anonymní. Uh, <laughs> Posluchač ne. <tazatel>. Jonáš Haj, <laughs> ano. Uh -huh. Uh -huh. Jo, to já, já jsem to. ráda, že to říkáš. A, e, samozřejmě píšu feministicky, ale tak, aniž bych to se k tomu jako no. hlásila hodně nahlas, právě aby to. Mm. A snažím se tam pro, propašovat, propašovat e, ty nějaký názory. Ale tak, jako říkal Petr Hruška, že prostě je angažovanost vnitřní a ta je důležitá a ne, ne jako, že se rozhodneme, že, že budeme angažovaní, že nám to někdo nařídí, protože je to z nějakého důvodu pro někoho jako podle někoho správný. No. K tomu, co říkal Jonáš, vlastně... Četla jsem, když jsem četla rozhovor s Dorou Kaprálovou v tvaru, s Dora tady bude ve čtvrtek, tak ta, řík, pro ní je i láska politická. Dora mm. to je... <laughs> <Dorata>. je. <laughs> no. Pro tebe ale rozhodně... To, to už je... Moc. No vlastně taky ono se to já, do toho, jako politiku, samozřejmě za společnost, do toho zasahuje, do těch vztahů, hmm. jako, aniž by si to člověk uvědomil. Takže asi A možná máme mě, jo, různé ty mocenské uh -huh. um, vlivy, které na sebe máme. Ale děkuju za, za dotaz. Jo, teda za dotaz, za postřech. Ale uh, je tady ještě nějaký? Ano? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. a, to je teda zásadně tak. nemáme žádného radikálního. No. Uh, jako Tomas Tom, Bernard, tím jsem žila, nevím, třeba deset let uh, a ten, ten první impuls to bylo představení uh, v divadle na zábradlí, který tam udělal uh, Petinský uh, Richter Denefos a já jsem byla úplně fascinovaná, že se tomu chodila opakovaně. A pak s, uh, všechny ty jeho dramata no, tak jsou takový hodně temný a, a ta nasranost je, je jako sympatická. Ta, ta umanutost jeho i, a, i v těch románech. Tak nepřečela jsem teda všechny, ty, ty tlustý jsem nečetla. Uh. <laughs> Uh, ale ne, to, pr, to prvotní, co mě na něm fascinovalo, nebylo uh, pol, to politické, nebo to, to, jak čtí síru na to Rakousko. Uh, ale tak obecně, vlastně, jako, jako lidsky, je to zaj, zajímavé. Třeba to mrzáctví, všechny ty postavy jsou mrzáctví. Jakový nějaký to určení, fatální určení, nebo tragický osud těch postav, který který prostě predikuje to, co, to, jak budou myslet a jak žít. A mě teda baví ten, ten myšlenkovej prout nebo sledování toho, jak ty postavy myslí. Mm -hmm. Já jsem vlastně chtěla říct, že ty vlastně, nebo i v těch básních mi přijde, že Vlastně je takové dramatické napětí určité a hlavně ta pozornost k těm postavám, jako by, nebo postavám k pozornost k nětro a k, k nějakému myšlenkovému um, proměnám a tak. Mm -hmm. Máš. <laughs> je tady ještě někdo? Kdo by ano, prosím. No jo, no to bylo v roce 99, si že buď, no, no, no, jo, ty si to pamatujete. No to jo, to je úžasný se sem vrátit po té době. Co jste říkali? Nic. Stará mistrině vlastně, jo, jo, jo. sobotecká mistrině. Jo, to je Kataří pravda, no já jsem dost, Já vlastně celu. tím chtěla, uh, chtěla začít, nebo jak Katarita tam vzpomínala na ten, uh, na ten rok 99, kdy tady byla to vlastně v jiný roli. Není ti líto, že dneska nedostává žádnou cenu? <laughs> vlastně si zvykla jezdit na místa vlastně a sbírat tam ty ceny. Ne, já tak to nejsem zvyklá, nejsem... ale uh, je to hezký se sem vrátit uh, tehdy. To pro mě mělo strašný význam, protože jsem ještě nic nevydala a dostala jsem cenu za, za sbírku, nebo za takovej, uh, jako Ludvík se to jmenovalo, a z toho jsem potom vydala první sbírku, takže to jako byl takový první signál, že teda asi to mm -hmm. za něco stojí. Takže, takže tě Sobotka vlastně, Sobotka má tam, zásluhu na tom, že jsi začala psát poezie, nebo pokračovala jsi v tom? No rozhodně mě to podpořilo, jako, to jo. No. <laughs> tak tak prýme. No, <laughs> úžasný. No, tak to vidíte. Ano? Já jsem chtěl říct, že jsem se hrozně bavil, jak se vám na čarki šijou. A já jsem si nechal tě si vám, která v někdy si říká, že v sobě máte humor. Já jsem tam přišel s tým stavům humornej pěcí, vlastně k ve Voltaře, takový, jak tyhle ty znamence uh -huh. Kot. Kokot tam nebylo. A... Jenom koko. Koko a kotouček, takhle to bylo. To mě nápadlo, že to, má... no, to... Já jsem nevěděla, že to budu číst hlasitě, takže že to bude takový jazykolam. Tak Kateřina, no, to myslím je... Právě nepřijde ti, že v poezii je to, že jsi dost velká výjimka, že máš ten, třeba vzpomenuji si iná Milana Ohniska, třeba oba máte prostě dost velký nadhled a v té poezii, nebo v té poezii to není možná až tak, tak znát, jako teda v tom dramatu, ale i v tom osobním životě a v tom, k tomu, jak přistupuješ k sobě, že zkrátka nebereš tak vážně. To já se beru hrozně vážně. Jak <laughs> <laughs> pocit, tady. že se neberu vážně, tak ještě budu muset vysvětlit. Bereš, ale umíš to odlehčit. Nebo zkrátka tam, to je, je některé věci, nebo ty jako témata ty svoje existenciální v těch textech hmm. uh, jsou, jsou závažný, tak zá, zároveň máš dar prostě uh, to odlehčit. Uh, jako velmi, ta, ta, ta lehkovážnost s tou závažností jsou tak, takový pěkný jako Harmonii. Tak to ráda slyším. Tak já se snažím nenudit jenom tím existenciálním, ale ještě trošku tam něco jiskřivějšího dodat. Takže má pro tebe nebo, takovýhle, nebo jakýkoliv čtení, těch čtení už si objela řadu, mm -hmm. má to pro tebe jako stále význam si ověřovat, jak ty texty zní, nebo co z nich vlastně doléhne k tomu publiku, co se vrátí. Nebo, nebo, nebo tě to nějakým způsobem irituje? <laughs> Bavíte Já, Ne, mě to vůbec nebaví. Já nebaví ti to vůbec, <laughs> A se zdá, že to tak já jsem si myslela, teďka jako přicházím na ty no, káci, prostě všichni. Um, já strašně trpím, může? cítím ty kri, kritické názory všechny a uh, cítím, kdy se jako lidi nudějí a hrozně mě to i nepříjemné všechno. Takže to jsem, já jsem tady kvůli tobě, že protože se mě oslovila a tobě to prostě ne, nedokážu odmítnout, takže jinak se všem čtením snažím co nejvíc vyhýbat. Tak, ty tak čtení a nenoníte, a jak skvělý. Tím, No, jsi se cítila dobře, ne? Tak jsem se cítila vlastně dobře, protože ty jsi to tak dramaturgicky vymyslela, že to bylo takový um, živější, Tak, no. dobře. Je tady ještě? Ano? Prostě. Co se nedá přijmout? Jako pokud bude zaveden termín mužské psaní, tak možná... Ale i to, i to by bylo problematický, protože jak budeme dokazovat to pohlaví, jo? Ale... Um, no... To myslím si, že je jasný s ten feministický postoj k tomu, že, že jako mužský, mužský, mužská literatura je neviditelná, ta je obecná a pak je uh, to, co píšou ženy, je ženské psaní, tak uh, to je rozdivný. Ale není vlastně každý autor nebo uh, každý dobrý autor Hermafrodit? No, doufám, že ano. <laughs> Právě, že všichni píšeme jako literaturu za, za, za, za jako nějaké vlastně. lid, lidské lidsk, hmm. zkušenosti a nevím, proč se má obzorňovat na to, že je ta, tohle je ženská zkušenost. Nebo třeba ani není, že? když to um, se bude psát za, v, v mužské formě, um, žena to napíše a pak se to hmm. ani nepozná, tak je to, je to mužská literatura nebo, nebo ženská, jako, nevím. Hmm. Hmm. Je to zkrátka. On... No ta kritika potřebuje škatulky, nebo každý asi pořádný člověk potřebuje škatulky a my jsme nepořádní. asi, věď. Ne, ty jsi taky pořádná, já jsem nepořádná. <laughs> ale, a právě ale neirituje tě i to, že jsi trošku vřazovaná teda do škatulky jako erotická literatura. Vím, že Radim Kopáč tě uh -huh. zval na nějaká čtení prostě... Autorky erotické literatury, poezie, nebo jsi v nějakých antologiích prostě takhle zaměřených. Je to pro tebe samozřejmě výrazně důležitá složka toho psaní nebo důležitý téma, ale, ale myslím si, že to je daleko, nebo daleko komplexnější autore, je to, je to hlubší to, co píšeš. A tak tohle, to mi zrovna nevadí, jako být Nevadíte v to. antologiích erotické literatury. Protože mi to nepřijde nějak diskriminující. Jako. Mm -hmm. Dobře. <laughs> tak to není. Tak ještě máme čtyři minuty. <laughs> tak jestli <laughs> Tady už na nás je... Dělám velký nátlak. Už možná, že budem tady nějakým pomalu vytlačení na vás. Takže... Asi... Asi ne, Stále Jonáš mává, co manžel, ten mi většinou řekne, co mám dělat. <laughs> Jsi svobodný člověk, vyřejmě <laughs> Takže já, já svobodně <laughs> prohlašuji toto to čtení za ukončené. Tak děkuji. Svobodně děkuji svobodné Katrině Ručenkové, která ze všech, čouhá ze všech škatolek. <laughs> svobodně a vám přeji ať svobodné odpoledne a čtěte Kateřinu Ručenkovou <laughs>